Földrengés és egyéb rossz előjelek. Nyáron békés tanuló óráinkat egy tragikus esemény szakította félbe. Augusztus 15-én heves földrengés ejtette rémületbe a Szentvárost. Megint egy rossz előjel. Mindenki emlékezett még az üstökös okozta rémületre. A múlt évben napokban és éjszakákon keresztül egy fénylő csóva úszott át az égen. A legöregebbek még emlékeztek arra, hogy a legutóbbi üstökös feltűnése után háború tört ki Kínával. Én a múlt évben rádióból már tudtam a megjelenéséről, mert a repülők már látták Ausztrália fölött. Amikor Lász a égboltján láthatóvá vált, Wang barátommal egy éjjeli sétát tettünk, hogy élvezhessük a fantasztikus látványt. Most a földrengés teljesen váratlanul jött. Lásza házai hirtelen megremegtek, és körülbelül 40 távoli tompa robbanást lehetett hallani. Ez a földrétegek megrepedezéséből eredhetett. A felhőtlen égen keleten óriási tűzfény jelent meg, és az utórezgések napokig tartottak. India Rádió adói nagy földréteg mozgásokról számoltak be asszám tartományból, amely Tibettel határos. Egész földek és hegyek helyeződtek át és a hegyomlásoktól feldúzzat Bráma szörnyű pusztításokat okozott. Lászában csak néhány héttel később értesültek arról, hogy saját országokban sokkal nagyobb volt a katasztrófa. A földrengés központja Tibetben lehetett. A katasztrófális földmozgások több száz szerzetest és szerzetes nőt temettek be a szikla kolostorokba, úgy hogy gyakran egyetlen túlélő sem maradt, aki hírt vihetett volna erről a legközelebbi bömpónak. Várak dőltek romba, emberek tűntek el a hirtelen meghasadt földben, mintha valami szellem kéz ragadta volna előket. A rossz előjelek egymást követték. Szörnszülött állatok jöttek a világra, és egy reggel összetörve feküdt a földön a potala tövében álló kőoszlop oszlopfője. Hiába küldött szerzeteseket a kormány a szerencsétlenségek színeire, hogy megfékezzék a gonosz szellemeket és amikor egy nap a székes egyház sárkányfejű esőcsatornáiból ragyogó tiszta időben csöpögni kezdett a víz, egész Lassa kétségbe esett. Ezekre az eseményekre valószínűleg természetes magyarázatot is lehetett volna találni, de a tibetiek hiedelmét szétrombolni annyi, mint elvenni az életüket. Amilyen nagy az iedelem, amelyet egy gonosz előjel okoz, olyan hatalmas erőt is bizalmat tudnak meríteni a kedvező előjelekből. Az ominózus eseményekről a dalai lámát pontosan tájékoztatták. Bár természetesen épp úgy gondolkodott, mint népe, mégis sóvárogva várta a véleményemet a dolgokról. Így mindig akad beszéd témánk, és mindig kevés volt az időnk. A szabad idejét töltötte velem, és csak kevesen tudták, hogy még a pihenő idejét is tanulásra használta fel. Időbeosztását mindig pontosan betartotta. Amilyen örömmel várt engem, olyan félénken nézte mindig az órát, ha időnk letelt, és vallás tanára már várta az egyik pavilomban. Hogy mennyire pontosan számította velem töltött időre, is, azt véletlenül tudtam meg. Egy nap nagyon sok szertartáson kellett részt vennie, és nem számítottam már a norbulinkába szóló meghívásra. Így sétálni mentem a barátaimmal egy közeli hegyre. Előtte azonban utasítottam a szolgámat, hogy adjon egy tükörrel fényjeleket, ha... Dalai láma mégis hivatna. A megszokott órában megtörtént a jeladás, és én rohantam vissza a városba, ahogy csak tudtam. A kompnál már várt a szolgám a lóval, de még így is tíz percet késtem. A dalai láma már messziről felém szaladt. Izgatottan megragadta a kezem, és így kiáltott, hol voltál ilyen sokáig. Úgy vártalak már, Henrig. Bocsánatot kértem, hogy megvárattam, és csak ekkor vált világossá előtte mit is jelentenek neki ezek az órák. Ezen a napon az édesanyja és legifjabb Böcse is eljött, és én bemutattam nekik az egyik filmet. Az előadás után Szopön Kempó, a pohárnok egy hatalmas batyuban süteményt hozott őszentsége édesanyjának. Érdekes volt együtt látni az anyát a fiával. Tudtam, hogy a fiút az inkarnációként való felismertetésétől kezdve a család is csak kizárólag az élő buthának tekintheti. Ezért az anya látogatása is hivatalos eseménynek számított, és ő ünneplő ruhájában és felékszerezve szerezve jelent meg. A búcsúzásnál meghajolt, és a dalai láma áldón tette kezét a fejére. Ez a gesztus fejezte ki talán a legjobban kettőjük viszonyát. Még az anya sem kapott áldást két kézzel az csak a szerzeteseknek és magasrangú hivatalnakoknak járt. Amikor egyedül maradtunk, büszkén mutatta meg a számtan feladatát. Ezt a tárgyat mindketten kissé elhanyagoltuk, mert ő nagyon jól tudott az egész Tibetben használatos Abaku számológéppel bánni, és ez kielégítette az igényeit. A tibetiek bámulatos ügyességgel kezelik ezt a gépet, nem egy fogadást vesztettem el, amikor ceruzával és papírral versenyre próbáltam kelni vele. Az egyszerű emberek agyagcserepekkel, barackmagokkal, borsúval számolnak. Egészen egyszerű számításokat a malával végeznek el, amely mindig mindenkinél kéznél van. Az is előfordult néha, hogy megzavarták az együttlétünket. Egyszer egy fontos levelet hozott egy testőr. Az óriás termetű fickó teljes hosszában háromszor a földre vetette magát, majd átnyújtotta a levelet. Aztán hátrálva kiment a teremből és zajtalanul betette az ajtót. Ilyen pillanatokban eszméltem rá, igazán, hogy milyen gyakran szektem meg a kötelező etikettet. A levél a dalai láma legidősebb bátjától a kínai csinkály tartományban fekvő kumbumi kolostor apátyjától érkezett. Ott már a vörös kínaiak kerültek hatalomra, és most megkísérelték a dalai lámát Taktszer-Rimpocsén keresztül befolyásolni. Levele jövetelét jelentette be. Mivel már régóta úton volt, hamarosan meg kellett érkeznie. Még ugyanaznap látogatást tettem a dalai láma családjánál. Az anya dorgálással fogadott. Anyai szeretetének figyelmét nem került el, mennyire ragaszkodik hozzám a fia és milyen gyakran nézett az órára, amikor nem érkeztem időben. Elmagyaráztam a késésemet, és meggyőztem arról, hogy nem mulasztottam el meggondolatlanul az órát. A búcsúzásnál arra kért, hogy ne felejtse el soha, milyen kevés örömet ad az ő fiának az élet. Talán jó volt, hogy ő maga is látta, milyen sokat jelentenek a dalai lámának az együtt töltött órák. Néhány hónap múlva egész Lásza tudta, Hova lovagolok mindig déltájban, és ahogyan az várható volt, a szerzetesek aggályoskodtak az állandó találkozások miatt. Ekkor ő volt az, aki igen erélyesen kiállt a fia kívánsága mellett. Amikor egyszer beléptem a sárga kert kapuján, úgy tűnt, mintha a dalai lámát szemüveggel látnám az egyik ablakban. Amikor rákérdeztem, bevallotta, hogy már egy idő óta rosszul lát, így az olvasáshoz szemüveget visel, amelyet fivére szerzett neki az indiai képviseleten keresztül. Valószínűleg gyerekkorában rontotta el a szemét, amikor távcsövével órákig nézte Lászát. A sok olvasás a rosszul világított sötét potalában is hozzájárult a romlásához. Egyik nap rövid piros kamátkát viselt a szerzetes csuhája fölött. Ő maga tervezte, és nagyon büszke volt rá, de csak a szabad idejében viselhette. A legnagyobb újdonságot a zseb jelentette, a tibeti ruhákon ugyanis nincsenek zsebek. Bizonyára folyóiratokban látta, vagy az én zakóimon vette észre, milyen hasznosak ezek. Mint minden más vele egykorú fiú, késeket, csavarhúzót, édességeket és hasonló dolgokat tartott bennük. Még a színes ceruzáit és a töltő tollait is idetette, és ő lehetett valószínűleg az első dalai láma, aki örömét leelte az ilyen dolgokban. Sok örömöt szerzett neki az óra gyűjteménye is, amely részben még a tizenharmadik dalai láma tulajdonából származott. De a legkedvesebb darabját, egy omega-naptár órát a saját pénzéből vette. Addig, amíg a nagykorúságát nem érte el, csak az a pénz állt a rendelkezésére, amelyet áldozatként trónja lépcsőire helyeztek. Később majd nyitva állnak előtte a potala és a drága kőkert kincses kamrái, és Tibet uralkodójakint a világ egyik leggazdagabb emberévé válik.